اللہ موصوف رحمان صفت اول رحیم صفت ثانی موصوف سرد صفتینو نا مضافنی لیهی دا مضاف شو مضاف سرد مضافنی لیهی نا مجرور دا جار شو جار سرد مجرور نا جار سرد مجرور نا دیتا ظرف مجازی وی لکی کی پناح وکی دې توی لکی کی ظرف مجازی پچا کی نحوه کی زنین وحات جمله ظرفیا مستقله وئی بس ائچا پورې متعلق نه وئی ائچا پورې متعلق نه وئی او چې کوم حرف جر راغلي وي د اغه حرف جر معنا کوي لکه با حرف جر راغلي دی کنه او با ځاغې معنا په هغه ځای کېو مطالق متعلق متعلق نه راوږي اوس لکه مثال با دلته وال د پار د استعانت او چا لپاره استعانت نو بسم الله الرحمن الرحیم مدد غوړم په نوم نه الله عام او خاص مرببانه دبا معنی به مع وکړه د با وکړه وکړه یا بعد الاف نو بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د الله جوخ شوم په نوم د الله پورې اما او خاص مرببان نوې ته جمله ظرف وئ چاپورې مطالق نهوي او د دې بښ پلمانه کوي بس لکه فیت داری فیت داری بس د دا فی ظرفیت لری کنه فیس ظرفیت ل نو مقام ته ګوره کومه تکلم ځان یادی نو فیت دار زیم مستقر پا دی کور کې او کده بل چا بار کی خبره کوي نو زید چ دې نو پدې کور کې شته نو هغه توالی مان د فیس کی او کی دا په ناخ و کې غیرې مفت قو دی دا دی چې دا ظرف چې نو دا لغ ووي کله او کله مستقرې ظررف لغ وې ته وي چې دی مطالق مکوري مطالقې سردي مکي او ظرفې مستقر دی ته وئ متعلق فی. متعلق دی مطلق محضوفی مطقې سردي محضوفی د دی ته ل کږي ظرف شي ظرف مستقر ته وي دی ته وای ل کېږي ظرف شي مستقر دی استقرار نیوله دی ځای نیوله دی استقرارې نیولله دی په ځای عامل خپل باند استقراری نیولده زائی نیولده پس زائی ده چا بانده دا ملخ فل بانده زدی و جناد دیتا زرف مستقر ہوئی جار مجرور چه سلور سی زون و واقعاشی سیلسیفت او حال او خبر سیلسیفت او, او, او حال او خبر دا زرف مستقری جار مجرور چې سلور سيزونه شي شی واقعي شي په ترکیب کې يا صلو واقعي شي د موصوله رستوراشي يا صفت شي واقعي شي يا حال شي واقعي شي يا خبر شي واقعي شي نو د سلور زاینو کې جار مجرور چې د نو د ظرفي سوي مستقری دا ظرف مستقرې پسو ځای نو کې سالو روزای اس بسم الله الرحمن الرحیم دا جار مجرور ظرف مستقر ده چې دا ظرف مستقر ده نو دې چا پر متعلق دو دد متعلق پهل او کسب پهل تاسو ویللې دي کوفیان وي چې شبه ف او بسران وي چې ف بسران وي چې ف کوفیان وي چې شبه فلی ځکهه چې دا خبر واقع شو وي او اصل په خبر کې افراد دی اصل په خبر کې سر د افراد دی او بسران وي چا هغه محضوف شووي نو هغه امیل ووي او دا جاې مجرورې سر دی معمول دی او اصل په عمل کې فیل دی نو فیل پرټ را اوباسا چا عامامې را اوباې ن سر را اوباسا فیل را اوباسا زمونرز مخت ص د الله خ سي هغوي او سړي داسې داسې کولی بل ته سکه غ ته خیاالي چړي چې چم و خیا سه چم چاړي چېچم اوغ ته خپغلی چې خیاي چړي چې چې نو خیاالي بادم وړ چې چې چړو سره سکه خالي سهشي چا باام چې چا نه دلته دا بسران ته وایي چې د دغه زامنو چې پټ را نو خې خو سره فرٹ راو با سی کانا. سی ضرورت چې تاو سے کمدنو سچنے راو با سی چنو تا ساجد تے. پیل راو با سی کسام شده آمل لی خاصل پا عمل کسوکتے. پیل. اُس منگتا را لی رامخی تشوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو کوفیانو ڈالا شوان. یو دو. بیسریانو ڈالا شوان. چک شکا نا. کوفیان وی استمر اس اس کو کو کو کو او باسو بیسریان وی اوس دو بل راשא بیا کوفیان بیسریان اوس مقدمی راو باسو کو سکو کو راو باسو مخ کې راو باسو کورستو ای سکو درې فعل عامره او باسو او خاص شب فعل عامره او باسو خاص توجو آی های توجو مولای سبلا یار الله دیوب خسر د خاور دی خووب خور دا دنیا دی یار تاریخ خو پره خو ځا کنه تما څه پری دي فیسبوک توجو خو تاریخ پره خود کنه لکه فل عام او فل خاص فل عام دی ته ولیکيږي شاغت هر مادی او د هر ترکیب سره تعلق لري هر زید آغی تقدیر صحیح کی گی هر زید پیٹ کی گی نحمیر شریف کیوی لی دی چه فیل عام زوک اسمہ دی یو مشہور دی او بل غیر دی. کون استو ثبوت استو حصول استو وجود استو کون ثبوت حصول وجود دا سلور چه کم دنست شیدی یا الله خیر بخودایا الک دالک افال عمدی دا سلور څه شي مشاورو څه شي او لو سوق طلب سوق لو سوق لو سوق طلب اوبر باندې پوس وی کنه لو سوق لو او لو لسوک یو سوات سره یو سین سره او یو زی سره نو ل سوق ل او تلبوس دا سلور افعال یام مغیری مشهور دي دا سلور افعال یام دی غیری مشهور اوس فعل یام را او بس فلخاسته وی خاص چې زنو تراکیبو کې کی صحیح کیږي دا غی تقدیر او زنو کې لکه واستور و ډی اخری نو بسم اللہ الرحمن الرحیم سر اشربو سعی کی گئی کہنا سعی کی گئی او سی دوڑے خوری نو آکولو سعی کی گئی که اکراؤو سعی کی گئی سابق وائی نو اکراؤو سعی کی گئی او کنا اشربو سعی کی گئی مطلب یو زائی کی سعی کی گئی او بل زائی کی صحیح سوان بسم الله الرحمن الرحیم د دې متالق عام شو کفل خاص یا شب فعل عام یا شب فیل خاص نصوصو صلور شو, شو کنه فعل عام یا فعل خاص یا شب فعل عام یا شب فعل خاص نیام مقدم دا صلور واړه او یا موخر دا صلور واړه نو د بسم الله الرحمن الرحیم په تعلق کې اته احتمالات شو سوسو فلی عام یا شيب فلي عام یا فلي خاص یا شيب فلي خاص دا سلور واړه مخ کې یا دا سلور واړه پروستو صحیح و کنه چې مخکشي سسي نو که فیل راو باسی نو جمله فیلیه باشی شو کنو شو جمله فیلیه دا یا جمله اسمیه ده چې سو که راو باسی شو بی فیل راو باسی شو بی فیل د کوفیانو پنیز جمله اسمیه شو جمله سو شو یا مفتدا مقدم یا مفتدا مؤخرا ایس خبران اشتا لکه ابتتي دا ثابتتون بسم الله اللهمن الرحيم ابتې داثابتتون بسم الله ال الرحمن الررحم قره تيثابتتون بسم الله اللهمن الررحم ش فعللی خاص شو که نه ت دا شوې عام شو او قیر یا طعام یا شرابی ناس شو خاص شو اب تادیو بسم الله الرحمن الرحیم اب تادیو بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم الله الرحمن الرحیم اب تادیو شوشو عام شو کنا او اكل او اقرا فليستشوا حاضر دا سلو روا لرست بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي ثابت بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي ثابت بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي او بسم الله الرحمن الرحيم اقرا چوا ان سوشو ترکیبونه ترکیبونو شو صحیح شو کنه سالور مخ کی شو سالور شو پدی اتو ترکیبونو کی اولاد ترکیب چې متعلق به بسم الله چه کم دنو فیل وی خاص وی او موخر وی پدی اتو ترکیبونو کی اولات ترکیب کپسهم ی دی چې د دی مطعلق د بهسمله شو وي فیلوي ف فیل خاص وي او موخرري سکا موخرې موخر موخره فیل ځکه چې اصل پامل کڅوک دی فیل دی خیاي با داام خري د خالي تا نه خاص تڅه خاص زکه چې دا مطابق د مقصود د باند سره دی مطابق د چا سره دی مقصود سره لکه چې تل تل کای نه بسم الله بولستلو کې وای کنا بسم الله سوف خورا کې کو نه او مؤخر چې حصر فائدې کی څه فائدې کی د دې درې ور ډول د 파را یو واجه شپه دې درې اتو ترکیبونو کې اولاد ترکیب اغا ده چې فېلوي خاص وي او سوي ماخر وي زکه چې کوم ځای کې متعلق د بسم الله ذکر نه ده چې دې مطابقه ترشی ده اغه ځای نو سرا چې کم ځای کې بسم الله متعلق ذکر شويږي قران او حديث کې ذرو زاینو کې د بسم الله متعلق څه ویلې شو ذکر شویلې قرآن کې لکه بسم الله مجراها و مرساها حدیث کې بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا واي لکه د جمعت نه دراواتو دوا بسم الله خرجنا بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توکلنا او جماعت پا د ورطلو دوان بسم الله خرجنا و بسم الله ولجنا و علالله ربنا توکلنا جمعه تاسو خور ده کنا سبق لر اوزی سر دا دواوایی کنا خور د اوزی دوا ندر اللہ خوشحاله که تاسو خود دواگانی یادی کری چلنه لگولی تا اللہ لار کلکتیم لگوی دا خدای بندگانو تاسو دقشان دگر دی پکار محراشی بایی دا, محراش بای دا لګوي ټایم لگوی دا پکار رازی نو کمو زائینو کی ذکر دے کا نا سا دے ذکر دے نو پا آغا زائینو کی خاص ذکر دے او موخر ذکر دے او قرآن مجید کے شب فعل راگ دے بسم الله مجرحا عمر ساہا او په حدیثو کی فعل راگ لے دے بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا خبر ابانی پوشت ہوئی کا نا فعل اولاد فیل سشے دے اولادی قرآن او مجید که چه مجره ها و مرسا راغلی دی آغا ده نکتی د وجنه دی آل چه ده وجنه دی؟ زکا ده کشتای روانی دل چیونو سم روانی دلونو بیا روانی دلونو سستا سپیروت خونو چې بس شورو شو سشو خاطم آخو سم روانی دلو شپک میاشتی سوا روانه و رو رمی داغی بیڑه و درول خسو حسان کرنو و غسامو درولو کنن نو دې د نه هغه په صحیح د ثبوت ذکر کړی سبوت د ثبوت ذکر کړی ذکر کړی دی ناپکه نقطه ده فنور اولاد کم نه هغه فل بسم الله ها او حصر به फायदा کی حصر معمول مقدم شو عامل شو موخر شو عامل شو موخر شو نو یا رب د اصله کنه چ اوس پګاړې کې لیکلي چې فرنٹ سیټ لېډيز کې لپاره خالي چوړیې فرنٹ سیټ ولېډيز کې لپاره خالي چوړیې اوس لېډيز ته برا چات تا بوزې لکه د کوستانیا نو ا کوستانې راغې مغه ته وې وې مالا سیټ راکا اغه او ترې کلېنډر ته وې مالا سیټو هغه ته باندې ده کې کینې اغه ترې را مستره لیڈیز دی کلینڈر کوستانے ہو حقواتے لیڈیز من غیغا ببر اوتارو ابی کتا چا تا سامانی آدھی کر لیڈیز بکی من غیغا ببر اوتارو او اس لیڈیز چی برا خیجای خو نکتا بولوائی کنا او اس اصل چیز معمول اغم و اخری او عامل سوی مقدمی او چی کلم معمول سو شو مقدم شو عوامل څه شو مو شو نو تاسو چې کوم نو د پرنټ شیت ولرستو راوړو او رستواله چې تابوته پرنټ شیت لا د دې کې نقطه دا دې صدا نقطه دا ځکه تاسو وایي نقطه فار لروي قار لرنوي ان نقطه تولر فار لالل فار نقطه فار لوي قار ل یعنی چې کم زی د قاعده خلاف کوشي نو نقطه باغه ځای نوکتته لکه اوس تعلیب په مدسه کې دی سبق ووي نو دا وی و ویلشي چې ی ې ویل شي طالب بازار ته تللی دی ې ویللی شي که نهکه و بازار ته راغلی یا رجی کتابې په کارو یا یو طالب بماار راغمې را وست نوقطته په وي که نه او چې مدرسسه کې نو دا طالب ته ویل شي لکه تو وولی مدرسسه کې ولې حصل 6 درجه طالب دې پسکی مدرسہ کې نو دې د پارا څوک نقطه نه وای لکه اسړي تاور و ټبو هغه کورو او ته وای ته ولي کورې به لسی ځکه سره پسکی په چکل کور کې نشته نو خلک وای ولي تاسو څنګه ګڼه کې ਵਿਚارته لید نو انوکت تل فار لالل خار. نو عامل مقدمی معمول مؤخری لکه زره بزیدون نو ته وای لسی زره اول مخری نکر دے دیکھا خو خوزا کسی شو مقی شو کنا آمل لے آمل مقی زیدن سی شو او معمول مقی شو او آمل سی شو رو شو او اس نکتہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم معمول لے او اقرع او سا دے آمل لے معمول مقی شو آمل سی شو رو سی شو ولی زکا چه رد راشی پو مشرکینو باننی اصرد نراتو بسم اللہ الرحمن الرحیم په دا الله باندې زه شروع کوم نه کې د بل چا په نوبان دی مشرکان دویځان په نوبانې شروع کوي او ی په ډ معمو باې س کوي چې کلی پ کې نو ډمامی سکې شروع کي باجي سکې شروعرو کې نه نه نه مونږ د چا په نوم شروع کوو نه الله رب العزت زت په نوبانې شروع کوو نو بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د الله وتعالى عام او خاص مہروبانا زجه کم دنو شروع کوم د دې کتاب شروع کوم د دې کتاب اشرح و ابتدئ و اقرا و استعين و اكل و اشرب چې دا کوم چیز متعلق بسم الله ربہ چې ته کینی درسته خان دا نو بسم الله نو په شته کنه بسم الله نو عملي طور دی ورپسې متعلق خو خودو او نو خوږو او چې کله ته وای بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ولیہی نو عملی تور دیو خو دا کنه چې اقرا بس دا زما دغه کار دی کنه دا, دا زني متعلق ویلو تاجتنی دا عملی تور خارکی ګلګه ګلاس را واغستو او شربت کی نو بس بسم الله نو بسم الله دا متعلق څنګه دی کنه نور متعلقات تاجتنی متعلق او تاجتنی عاملا متعلق خو خوږو نو دا د بسم الله الرحمن الرحیم دی کی دا عام ترکیبوناو نور ترکیبوناو د بسم اللہ دیر دی, دی لیکن دلتو دا الرحمن الرحیم جدا کا قطو کا د نات مجرورات د منعوت مجرورانا یا بی نصب یا بی رفع الرحمن نعت تکنا سی پت تکنا او اللہ منعوت تکنا موصوف تے نو او کا د نعت د منعوت مجرورانا جدای کا یا پا رفق قطو کا یا پا نصب بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم پننہ سب تو اس بادلہ شو جمعہ بسم اللہ هو الرحمن الرحیم سیشو گنا دا خبر شو د پار دا محضو فی خبر شو د پار دا محضو فی آو شکل بی نصبو کی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتاک نا نو بسم اللہ اعمر رحمن الرحیم خواب مفول بھی د شید د دے فیلی مازوفا نو دا الرحمن الرحیم با جدا جملے شیو بسم اللہ با جدا جملے شی مخی ترکیبونو کی جملے واحدا وا او اس شکم جملاتې نشو دغره چې کومونه جدا جو ده څه شو جملې شو الحمدلله ولیه تذلک ډیر ده نه نو